Хотіли на якийсь час забути, як довго і трудно допомагали одне одному створювати їх, те несподіване почуття бажало вивільнитися від вантажу, з якого народилося, і постати у своїй первозданності. Вони пробули цілий день у лісі, віддаючи одне одному лише радість, яка довго притлумлювалася працею, мисленням, Пошуками самих себе так радіють протягом дня метелики, вивільнившись з томливого дозрівання в шкарлу піляличок перед продовженням життя у новій своїй сутності. Потім, коли верталися, їм було ще замало втіхи, вони забігали у під'їзди і доціловувалися, бо день неублаганно скорочувався. Обоє знали, що такого дня більше не буде – їх життя зіл'ється в іншу форму або ж розділиться на два окремі чужі світи. Ден згасав і нагадав обом про хліб. Звичайний хліб, який треба з'їсти, щоб можна завтра було жити і працювати. І вони так прозаїчно від гіркуватих трав і полохливих під'їздів увійшли в хлібний магазин. Були ще й такі єдині, що дівчина-продавець і не подумала давати кожному побуханцеві, подала один на двох. Крадькома переглянулися і опустили очі, відійшли до столика і мовчки дивилися на хліб, чогось іще чекали. Кожен чекав першого кроку від другого. Та, видно, нелегко, або й зовсім неможливо було його зробити. Терпкий сум пригинав їх голови донизу, а в магазині порожніло. Ми познайомилися випадково. Просто зі сцени, без гриму, і в домашній сукенці грала студентку в масовці. Я вбігла у фає і очікувала антракту. В залі мав сидіти мій чоловік – Наймолодший з учених геологів, і як беззастережно визнавали його співробітники, найперспективніші серед них. За рік моєї праці в театрі я не могла дочекатися, коли він викроїть три години, щоб оцінити мої здібності. А втім, я спеціально ніколи його і не запрошувала. Хвалитись не було чим. Великих ролей мені ще не давали, проте мене завжди мала гіркота, що він не здогадається сам». Вдома у кабінеті мого чоловіка часто збиралися на каву його товариші. Я подавала на стіл і слухала дискусії з питань палеонтології. Їхні розмови були справді цікаві, але я існувала поза ними. Наче в кіно, коли сприймаєш чужий світ, розумієш його, а участі в ньому не береш». Зайвою в їх кампанії я наче й не була. Мною милувалися молоді вчені. У декого з них не раз сповзала з обличчя маска серйозності, і я тоді з приємністю відчувала на своїх щоках, грудях, руках захоплений погляд. Однак згодом ці позирки почали ставати для мене майже образливими, адже зовнішність – то не заслуга людини, а ніхто ніколи не спитав мене про мою працю не запитував і чоловік якось я наважилася сказати запрошую вас до театру хлопці на прем'єру а хто грає спитав котрийсь я граю відповідь моя прозвучала жалюгідно кволо хоч я намагалась сказати це з притиском я знекувила під поглядом чоловіка і поблажливими посмішками його друзів і вийшла з кабінету. Того вечора мій муж пообіцяв прийти на виставу. Дія закінчилася. Першим із залу вийшов якийсь мужчина. Вийшов стрімливо, наче квапився до гардероба. Що ж, подумала я, деколи нам доводиться спостерігати, як глядачі розходяться після першої дії. Мужчина був високий і худорлявий, я не запримітила його лиця, та й навіщо, проте мені запам'ятались його сиві скроні, що гарно контрастували з густою чорною чуприною. Я вступила до дверей, щоб не припустити свого чоловіка, і вийшло так, як часом буває на вулиці, коли люди не можуть розминутися. Ми йшли на зустріч і поступалися одне одному в один і той же бік. Ми ніяк не могли розминутися, не мог. Хтось штовхав нас одне до одного. Врешті зупинилися обличчями впритул, притул, і він, почервонівши, мов хлопчик, бовкнув. Добрий день. Я відступила назад. Ох, як я ненавиділа їх, оцих притеатральних страдників. Неоперних студентиків, які тупцюють з букетами квітів перед гримуваннями прим. У двоє старших за них – або ж підтоптаних ловеласів, котрі сідають у перші ряди, ласо приглядаються до стегон молодих артисток, а потім перехоплюють обранець біля службового входу і пропонують пройтися в кав'ярню, а то й на квартиру. «Я фукнула», «Отак От таки фукнула», – мов на кота, –